Baiguriko, etxauzia gazteluaren erosteko, etxauzia nafartaren etxia elkarteak bigarren kampaina bat abian ezagidu. Zabal eta bizi izena hartzen du proiektuak, jorren aipatzeko goizontan gurekin. Katialin, zentu marri, koordinatzailea egunon. Egunon. Etxauzia nafartaren etxia elkarteak duela urte pare bat esortu eh, zen. Euskalduan bat euro bat kampaina abiatu zen gazteluaren erosteko, diruaren biltzeko. Ala, lehenik, zenbat bildu behar zen, eta ze bildu maiten uzue? Uh, bildu behar zenna, ah, zen, haipatu uh, zen, irumilioi uh, iru euskalduna uh, bakutsaka euro bat emanaz. Uh, Karkulafite egin adan. E, erosten albait zen. Eta kampaina horrekin lohtu duguna, uh, ez da, ez da, uh, eltzen, baina uh, eun mila euro lohtu ditugu, eta... Uh, 2005-teun, uh, babesle, uh, ukan ditugu uh, kanpaina horretan, beraz uh, 2005-teun bat pertsona uh, proiektua sustengatu dutena, beraz horroak uh, uh, balorazio positioa egiten dugu uh, espalin magira ere, haipatu ziren iru milioietaik, uh, iru milioietara heldu, uh, egun mila euroriak uh, eta uh, ukandugun sustengu zabalak uh, erakusten uh, dauku, uh, gure proiektuak ala ere balio duela, eta jendak esin dutela... Uh segitzena aldugula uh, bideo orta atik, beraz uh, gu motivatu gitu eta ala, izan da, bultzada bat, aintzina uh, seg, segitzeko eta aintzina segitu, hau uh, hai, elten gira, uh, begiuntara. begi untara. Era, kaspenak bainetuzu edarik? Biga eramaiteko? Lehenaren esperientziarekin? Baina, uh, maila desbergdinetan, baina kampainari begira adibidez, bo. Euskalegian kampaina hain er, etzeran baitan dira beraz diendak batakik, baina behar dela ez ginoen eperik eman uh, lehen kampainan, adibidez hori uh, entzatuko gira mugatzen uh, kampainau uh, ondoko hilabeteetan, eta hortaz gainhala nola, nola komunikatu, uh, bon, harik gira ikasten egun goziz, uh, elkahte bat da uh, langilak izanek ere, bat gero uh, yola, laguntza hilak direlako, ta, bon, denak ikasten harik Nola eraman kampaina eta ala. Beraz, guai, uh, lehena biziki pozitiboa eta kontaktua initzekin ginoan, lortu ginen komunikatzen eta guai, uh, bigarren fase guntara, bigarren kampaina honekin. Beraz, zerre pedu uh, kampaina honek? Beraz, uh, asiko da elduden uh, ibiako itzian maiatzaino goian eta uh, pentsatu dugu, Irailaren, iraila egzitsutan gero pundua itabraz. EPA izanen da muga irailaren ama bostain guru eta ordean egenen dugu be, gure elburuetara jibatu giren. Bostekun unta nagoiz behin, proiektuaren berrikuntzak aipagai, kaitarin zentumari koordinatzaile nagusiarekin. Zabaleta bizi kampaina behia bigarrena hasiko dela aste dela, bai gurriko etxaudia gaztelua erriari itzultzeko asmoz eta be, lehenik zabaleta bizi el bizi kampainaren helburua soinda helburu nagusia beraz zabaleta biziekin menaida lehen uh, kampainan lorputgunuan jende hainbait jenderengan altza ta orra uh, be Oino zabalago zaitea eta jende gehiagoren gana alttzea eta uh, eman dirurik emanez du orainnik dirurik eman ez duten jendeak diru susa uh, maiteaeta gure proiektua laguntzea izan de bala ekonomikoki edo ere... Uh, proiektua uh, martxen jartzen. Zendartatzak finkatu dituzue, faltadena da eh, Mariuski horrela egan behar da, dirua eh, gaztelu horrean eh, erosteko. Ipareuskalegi, behar nekalderen motore eh, izan nahi luke txauziak, behigurriko ibara, baino urrunago zabaltzeko, ipatu duzu, eh? zabal eta bai. dela, eh, estrategia zoin duzue? Diakinez, lehen kampainan, ikusi duzuela, ez eh, dela erres, kampaina baten armaiteko, eta Ebe, beraz, uh, Zabaleta Bizi kampaina hori azken hilabeteetan uh, izan gira uh, lehen mor. Momentuz, egoaldean, uh, egoaldeko iriburuetan eta aurkezpenak egiten uh, proiektuarena eta Zabaleta Bizirena. Beraz, olorzu uh, ditugu hainbat kontaktu eta aldiuntan uh, bat ditugu hende, andana bat uh, pres direnak beren eskoaldean uh, diru abiltzen. Uh, laguntzeko, beraz, piskabat eskoal egik guzian asaretzen gira bai elkartean bidaz edo bai jende duzu jenderen bidaz, piskabat eskoal egik guzian asa ala, estlaltzeko eta handiru abiltzeko. Al, kampaina hondienetan egiten den bezala, bedaren nentsatzen. Ta hiper eskoalerri barnekaleko motore, eh, dio zuen nahi duzula hori bultzatu, zer fana, baxena farro, ez baita espada, edo nola epokatzen duzue? Azken, zabaleta uh, eta Bizi uh, itzak erabiltzen ditugu, uh, bat du ergen eh, nahi bikoiz bat, zabaleta eta Bizi kastelua Zabaldu nahi baitugu eta ondotik bizi arasi proiektu bat uh, izan ez barnean. Eta Zabal eta Bizi alde batetik uh, Bizi uh, zenta nahi baitugu ala Baaf bai gorritik da Bana fa joan dinamika bat bultzatu badiradia egiturata elkarta egin sortan ari direnak baina naukere hildotan tsekitzen dugu. bai ekonomikoki badira biziaren inguruan hiru erdaz, ekonomia mailan helburua da lantegia elka arte bat sortzea. Astapen batean bana frokoelkartean arteanjemanak bultzatzea eta enpresantzare bat sortzea, Trukatzeko ideen edo? Uh, Trukatzeko tru eta indekrak bateratzeko ere izan da Oartzen gira, lekuko enpresan itzulea iten dugulaik, bat itustela beh beharrak, eta zirela beti oartzen, uh, bon, ez denak, elkartuz, erantzuten aldutela, algarrikin uh, behar horiek, adibidez, izan da din formakuntza mailan, be, behar formakuntza kukaiten aldituzte, uh, eta formakuntzeta ara, joan ordez, baion edo bordalerat, zendako ez horiek um, barnekaldean egin, izan da din ere, uh, Uh, diendan uh, berdituztelarik langileak uh, langilean atxmaiteko elkartu edo izan dadin uh, fibra optikoa dibidez uh, ikusi da etzela baigurri aldera edo masina farroan leko batzu uh, gabe geldituko eh, zirela. Eta hoziako kide bat dira mobilizatu edo eh, lantegi, eh, ba, enpresen gana joaiteko eta... Uh, Elgarrekin, erakusteko, bahanekaldeko enpresekere beharagoa dituztela eta nahi baldin badira enpresak ekarrazi hain itziako hori galdeginen dutela. Piskat Elkartzea elgarrekin indarrako kaiteko. Eta hori ekonomia mailan, gero erre ahimanetan gira hari, egiten ditugun horkezpenen bidez, lortzen ditugu ba, ezagut dien elkarte eta berri ekin sortzen ditugu eta dibidez olatukop uh, Be, ekonomia soziale heraldatzailean ari den ari diren kooperatibak dira eta hoiekin ere ahimanak bultzatzen ditu helburua da, asdapen batean basena afakotik abiatzen baldin bada ere Euskal Egi Mailan diren beste kooperatiba edo enpresekin ahimanak bultzatzea eta lapiskat Euskal Egi Mailan jelooktan ahimanak indagtzea gero kultur mailan etxadozian ahilaike baliatu Reiten dugu, kafé gaztelu bat bezala, kafé anzukiagoa dira, kafé gaztelu bat diren, euh, euskalegri euska an diren, ikusgarri eta... Kulturzentroa? Ba, epsigat, kulturzentro bat bezala, baina hortik aratago na ida achartu euskalegriko zentro handien uh, xare batean eta behar nekaldera ere karrarazi uh, edo uh, arte moderno erakusketak joan behar izateko ordez uh, beh, gugena imera bilbora zenako ez uh, edo zein artistaren uh, orbrak eta uh, etxauzian uh, izan diztezen eta beraz harigira Be kultura zentroekin harremanetan ah, jartzen sare uh, hortan txartzeko ere etxea eta uh, goundarri mailan helburua eh, da mila milaurteko historia duena historia luzea duen uh, be gaztelu hortan uh, interpretazio sentro bat, bat txartzea interpretazio sentro bat uh, be ikusten dena espikatzea ikustea gure Chosciu era chosciu politikoa sp la Cheguitos eta aussian izan diren pertsonaia importanteak kontatzen gure historia ba igurrialdekoana farjuko eta euskal historia Oroak. Hori, hala, bizi, ortaako biziaren inguruan, eta, pizka, dinamika bat bultzatzeko, eta gero zabal... Zain... Erakargarri tasun hori txikitzeko edo sortzeko, berezeki? Bai, bai elburua da, jendeaik jarraztea baigo galdera, me, ez, et, ba, turismo, guk nahi dugun turismo bat azteko, eta guk nahi dugun mezuak pasaraziz, eta ere, erakarri, erakutxez, be, lana lana bultzatuz uh, bahnekaldean, eta manak bultzatuz, pizka, lekuko garapen bat uh, bultzatuz uh, etxauzeatik abiatuz. Mm -hmm. uh, gero horien uh, lantzeko batzordetan uh, antolatiak ziste, diaspora batzordea, ekonomia lantaldea exanduzu hondaria lantaldea eta kulturik imenen antolatzeko kideak hor dira ere uh, diaspora, um, zabal eta bizi, ala exanduzu eh, ego eskola eta mundu osorat beraz, eskola lungusiak uh, nahi dituzue unki? Bai, zabal bigarren hortan... Uh, hori uh, lotoa da, nahi dugula uh, mediasporarekin nahi dugula eh, argimanak indartu behar gondi aldean, behar sena fargoan eta uh, hain hitzek bat dute uh, familiako norbait uh, Euskal Herritik kanpo haizan uh, da dein uh, Ameriketan, Argentinan edo, uh, edo estatu batuetan, eta helburu uh, da, hola, argimanak indartzea, hoi leku uh, konkretu bat proposatuz uh, Euskal Herritik heldu direlarik uh, Hem um, mekanikaldekoak badi usu igorriak dira iriburu igiguneak